що стояла в діжці з льодом, порцію білої молочної кашиці і, затиснувши її між двома кругленькими борошняними коржиками, подала мені. Облизуючись пальців рештки слизької смакоти, я нарешті повернувся додому. Поспішав, боявся, що любчені гості за час моєї відсутності можуть утекти. Однак вони, як і раніше, сиділи в кімнаті. Я віддав їм пачку Казбеку і виклав здачу. «Залиш собі», – відсунув гроші сивоголовий. Вони ще трохи посиділи, потім якось загадково перезирнулися між собою, і старший проказав. «Не будемо труїти тебе димом, вийдемо на вулицю і зачекаємо твою сестру на лавочці у скверику. До речі, ти так непомітно проник у квартиру, що ми не побачили тебе з вікна». Я через парадний вхід. Проведи нас тими дверима, звідти, мабуть, ближче до скверика. Гаразд, погодився я. Вони вийшли, забравши з собою свої речі. Я ганяв з хлопцями по двору, коли вже надвечір почув істеричний голос Любки, яка кликала мене. «Нас обікрали!» – голосила вона, заламуючи руки. «Кажи, кого ти сьогодні заводив у кімнату?» Я виклав їй усе чесно, як на сповіді. Любко найбільш засмутило не те, що злодії поцупили трофеї, привезені з Німеччини. Чобітки, кілька суконь і відрізна костюм. Зимову мухточку з хутра чорно-бурої лисиці. У боковій шухляді одежної шафи, яку вони обчистили, зберігалися облігації золотої 3% державної позики – Любка працювала в ощадкасі. Напередодні розіграш у тиражу співробітники скуповували облігації на всю свою зарплатню, виграш ділили між собою, а решту облігацій знову повертали. Черговий тираж мав відбутися днями, тож Любка принесла облігації додому. Звичайно, злодії діли через навідника, і ним був хтось із наших сусідів. Той, хто знав про приїзд Любки з Німеччини, про те, де вона працює, про моє колекціонування військових атрибутів, зокрема, погонів, під підозрою опинилася передусім наша співмешканка по квартирі, Люмпен пролетарка Дуська. До неї часто навідувались колишні товариші по чарці її чоловіка, котрий відбував покарання, темні суб'єкти завжди на підпитку, які невідомо чим займалися. Однак конкретних доказів ми не мали, тому можна було лише припускати. Відтоді я перестав збирати погони, частину з них подарував друзям, решту обміняв на поштові марки. Любка прожила з нами недовго. У 48-му виник конфлікт між генералісимусом Сталіним і маршалом Тіто і наші країни стали майже ворогами. Десь у місті Любку зустрів колишній товариш по школі Льонька Чорнуха, з яким вони на початку війни пробиралися з оточення до окупованого Києва. Згодом Льонька був зв'язковим підпілля, а тепер служив у Міністерстві Державної безпеки. Він порадив Любці, аби запобігти можливим неприємностям у стосунках з відповідними органами, піти до військомату, офіційно відмовитися від усіх йогославських нагород і виїхати з Києва кудись подалі. Так вона і вчинила. Поспішно вийшла заміж за художника, котрий згодом став непробудним п'яницею і завербувалася з ним на південний Сахалін, звільнений від японців. Розділ шостий. Квартиранти. Убогої маминої зарплатні і моїх мізерних підробітків нам заледве вистачало на злиденне існування. Тому в нас завжди жили квартиранти, піднаймачі кутка. Ними постачав нас батько мого однокласника, начальник курсів з підвищення кваліфікації працівників різних галузей господарства. Хто тільки не зупинявся в нашій кімнаті. Приїздили і інженери, і газозварники, нафтовики, юристи і навіть художники. Майже з усіх міст Союзу. Якось на кілька тижнів